Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet, i ta kune Allah wa Jalla Jalalu ndërsa paqët dhe bekimet, i qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familin shokët dhe gjith ata që ndihin këtër u kderin dit në fundë të kësaj bote Shë kuët në ruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mirë se takohemi edhe sonte, me lene Allah o të madnua në takimet të zakonshme të radhës, gjithë dhe të hëne në transmitim të drejtë për drejtë. Sonte, jemi në takim një tem të rejë në kuadrë të ciklit të disa temave që jemi duke folë për to që kohë më në radhë. Jemi duke folë në këtë cikl të ri, emisioni është në kuadrë të titullit të madhë që jemi vendosur që ka të të feja, për edukatën, mirësjeljen dhe ato që kanë të bëjnë me këtë aspekt të rëndësishmë të jetës. Në takimin e kaluar, kemi foli për edukatën e bashkëshartëve me zvete dhe i munduar që të ndryqojmë disa aspekte të rëndësishme të kësaj teme duke përmendur për me për spikave të ndryshme se si duhet të jenë të edukuar të sjelëshmë dy bashkëshartë me zvete për të garantuar një jetë mirëfillt, për të garantuar një qetësi shpirtërore dhe për të garantuar një ambient mirë, të përshtatshëm për jetesën brenda mureve të shtëpisë së tyre. Son temëlin Allah të më ndihmuar, do të vazhdojmë gjithashtu me këtë temë të edukatës, të mirësjelljes, të moralit të përgjithshëm dhe kësaj rrade do të flasim për edukatën që duhet ta kemi përballë një kategori të rëndësishme të shoqërisë. Si duhet jemi të edukuar për balë një kategorie që pa te nuk paramendohet shoqëria, pa të kategori nuk paramendohet zhvillimi ndër një shoqëria, pa ta nuk paramendohet të largohet ersira nga njerëzit. A ta, Allahu Gjelleuala i ka bërë ndryquas, a ta Allahu i madhnuar i ka bërë u dhëzues të njerëzimit. Kush janë këta? edukata e muslimanit me mësuesin e, e tij. Maaj që e ka mësuë të mirën, maaj ma që ja ka mësuë të vërtetën, maaj që i ka mësuë çfarë do të quoft nga ajo që i bën do bin këtë botë apo në botën tjetër. Sot fatkeqësisht për shkak të rrethanave të shumta dhe arsyeve të ndryshme gjejmëse në shumë shkolla kara në masë të madhe edukata përbal mësusve, përbal arsimtarve. Shohim se në zënsit sile në mënyrë të jetë arogante të vrajsh, të pa edukuar, sile të pahishme, qëndrim, vagaband në klasë, veprime të ndryshme të pa moralshme, veshje provokative, e shumë të tjera të këqia që pa dyshim, emrua si përbashkët i të gjitha këtureve primive është mungesa e edukatër së mirëfilt për balë kësaj kategorie. Ndikush mund të dhatë pa dhe atarë, simtarët nuk janë si duhet, nuk ka edukatë si duhet, nuk po flasë për ta. Po flasë sonte për edukatën e nëzënsit për balë mësuasit e ti. Në nën kodrë të kësaj, gjithë dhe kush që është mësuas, edhe hojgjën këtë ratë është një mësuas i rëndësish duhet që të kuptojmë se si duhet të jemi të edukuar dhe përbollë hoxalarve. Gase misioni i hoxës, kryo këpot, është mision i arsimimit dhe edukimit. Ma dje, shoqërimi i gjematit me hoxën në këtë proces është shumë më i gjatë se shoqërimi i gjitho kujtë në këtë dretim. Ti mund të kesh një arsimtar për shambull i cili të ka shoqëruar apo e ke shoqëruar 4 vite, mësu si në shkollë fillore, të ka shëqivuar 4 vite, 5 vite, dhe përsta ishë ndarë për ti. Dhe për ato 4 vite, 5, që ke përfitu për ti, obliguasht të kesh edukat edhe gjatë kohës kur nësën, por edhe pas kësaj deri në vdekje. Por me gjithat, është një periud e shkur tërkohore, që ndoshta ke pas rrasmë të shëqirosh me te. Dhe kjo nuk duhet të pengon në asë një situatë që mëstimit të selëshëm. Kemi në njërë simtarë që nga ka shoqivua në nështë ta mëtej për vite, dikush më pak, por asë një mësim dhenës nuk në shoqran mëtej për njëtë se hodgja. Gëse gjithmonë, gjithmonë imi në kontakt me mësime që vinë nga ajë, që burojnë nga ajë, e kështë më ratë. Kjo nuk në mvlerësën në asë një situatë, asë një kategori, nga gjitho kërë që përfitojmë dhe mësojmë, o kemi barqë dhe duhet ime të sjelëshëm, por e fokusova këtë që përmana shikua në ruar për shkak të mungesë kulturës në këtë drejtim dhe nuk njënësi mësimë dhenës. Andaj edhe në të gjitha trejtime që bëhen për mësimin, për mësimë dhenësin, për mësuës të kështu më radhë, nuk nuk inkuadrohen në këtë trejtim këtë gjëlarët si kategori e rëndësishme dhe e domazdoshme e procesit mësimor në jetën e njerëzve. Mungese e kësa edukate bënë që të në shfaqen pasta i dëme të shumëta, të ndryshme, bënë që të bije pasta i edhe nivelli mësimit, që fatë këtë qështë karamet madhe në Kosovë, rralë herë ndodhë, që t'jemi në takim, mendo një arsimtar, profesor, mësues, në klasë të ullë të e kështëmërat, e që ankesa e ti mës të jetë e drejtuar në këtë që po flasim ne. Ska duka të hojtë sot. Silje, veprime më brena klasës, fjal, kara mësimi, nuk ka më të të për mësim. Gjitha këtu e në probleme që balavëquët më të shëqëria jonë. A ndaj si duhet jemi të edukuar përballë kësaj kategorie. Çdo kush nëa ka mësuar edhe një shkrojn, do të që aty mësimi ja kemi pa po hajrin. Ka çimsimi dobëshëm për ti e më përfitou pra ti. Çdo kush që këtë na e ka mësuar i obligohemi me edukat caktuar. Tash Nga ndokush kemi mësu diqë më më rëndësi, nga ndokush kemi mësu me diqë më pak që ka rëndësi, e rëndësish më është që të dytë janë mësu e si tonë. E pas taj, nga e që kemi mësu më tepër, më më rëndësi, më tepër që na duhet, e kështë më radhë, këto pika duhet të jenë edhe më të theksuara dhe më të fuqishme në raport me te. Por nuk duhet të mungojnë edhe në raport me tjetërin, nga e cini ke shkrojnë të vetë me të alfabet të gjuhës Shqipe. Si duhet të jemi të edukuar për bal atyre që ne emësujnë të miren. Unë dhëtë mundun e shikujnë në ruar sënë të melen e latëmanuar të përmeni disa pika që mund të përbëjnë një brum të përshtatë shumë të mirë që në kuadët të këti brumit të formohet një besimtar dhe besimtare që të jenë të edukuar si duhet Edhe për boll kësaj kategorie. Andaj shikoni, Sofia nuk po na mëson vetëm më shkon gjami, po Sofia po na mëson me qoftë edukuar edhe në shkollë, edhe në universitet, edhe kudo qoftë për boll arsimtarë, profesorë tan, si duhet të më të edukuar për boll tyre. E para është se duhet të kemi në konsiderat se ata Jan më djetër se ne, jan më dijshëm se ne. E kur bëhet fjalë për këtë kategori njerëzish, atë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Lejse minna men lam yuwaqqir kabeerana." Nuk kesh prineve, nuk i ka hijem e kon musliman, a ti i cilë nuk e respekton të vjetërin tan, nuk e respekton. Por gjithashtu nuk kesh prineve a i cilë nuk e mshiran të voglin të anë, të rion të anë, nuk e mshiran. Dhe gjithashtu nuk është për neve, nuk i ka hije me kërë muslimar ati njeri u cili, nuk i adin vlerën të dishmive të anë, të diturve të anë. Ata që nuk i adin vlerën të diturve, njerëzve dishëm nuk i adin vlerën, këta njerëz nuk kanë përfitun nga islami. Këta njerëz kanë defekte seriozën këtë rritimë nga se kështu të ishdetuar atyre Muhammedi sallallahu aleyhi o sallam. E dyta që përbën këtë edukat është që mës të ndjekim gabimet e tyre, të metet e tyre, elshimet e tyre, po dy kush mund bën shim publik, dhe përgabim publike, mës që në kokëm për këtë, kjo është torpë, për tu e them, jenë disa gjëra që ështëta janë më sekrete, ndë ështëta janë më të fshehura dhe ta është të interesuemi qëfar bën kë, qëfar ka thën kë, për, për t'i degraduar, për t'i zhveshur nga e, pozita që e kanë. Kjo është torë. Sa njërë s'ka që interesuan për shambull për dhe një hojsh, qëfar bën, a del këtu, a shkon këtu, a bën këtë, e kështë të mërë, qëka të interesuan ty? Dhe pasaj kur të kuptanë, Nuk tihen ka si duhet hojja se nuk nuk nuk e bën këtë veprim caktu për shembull nuk nuk po lejoj këtë çkaçi or nditje këtu me radh kush je ti me vlerësu se sa do të me lezu kush je ti me vlerësu për shembull se çfarë uh, duhet bër ai këtu këtu me radh të shoh sa është njerëj që mson që përfitojnë nga i njerëzit ti që përfiton nga ai un ka përfituar nga i, ai ka përfituar nga është turp është për edukat, që të mundumit të azbulim të metet pasaj të ashfa që më publikisht, kë është marrë. Ose këpës rastin që mrena klasës nga njere për shambull, pa dëshirë, për ja, këpës rastin që të jeshtë dëshmitar i ndonjit të metet e arsimtarit të ndë. Mbële, mbuloje, përmende me të mirë mështu i kur përmendaj a i njerantja, e di njerën klasë pa të bërë kështu. Nuk është edukatë kështu më mësusin, është në nëndërësim i diës që të ka dhenë. është në nëqmim dhe përbuze i diës që ke përgjëtu për e ti. Prandaj, mështë pasimi të metave dhe ilshimeve të tyre, dhe në qovë se eventualisht për balëm mëndër në të metë të tyre, të ombulluim. Djetarët e ështën për para. Kanë përmendur, shikohin dhe ruar, se kur kanë shkuar të këmsus të tyre, me mësu, në shkollë, në gjami, rrugës, rrugës, kanë dhenë limoshë fukarave. Një euro, 50 cent, sa so kanë pasë mundësi? Pse kanë për këtë? Kanë thënë, ne po ndihmojmë këtyre fukarave, që, Allahu i madnuar të indihman së të mësusit tante në e spjegon mësimi si duhet. Dhe që të narunë Allahu i madnum që mës të vrem, dë një lshim nga anë e mësusit tonë se nuk është pregadit mirë apo dë një të mirë caktuar që pastaj në e prish disponimin për të përfitu për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p e nere më tua zbulujnë, asë njerë kjo s'ka ndodhë. Andaj, nuk është edukat nga se në qufë se zbuluhet e me të e këti hoqe, dhe zbuluhet e me të e ti asimtari, dhe zbuluhet e me të e këti profesori e kështu më radhë. Po flasë për ata që kanë gabu, më nënë më mbulu, jo të në që publikirë se ka gajle. Ata që është më në më pregatit, po. ka njerë e këndodhë, Meni to bim, ndoshta pak e ka e ka të kalu. Po s'është kjo zanati i ti zakoneisht? Në çofse ne jë ozbulojmë. Kush dëmtohet kët rast? Po mund dëmtohet imazhi i, i mësuesit deri më një mos, por më shumë ti ai që dëmtohet je ti unë dhe ai që mësojmë për ti. Nga se në momentin kur kuptojmë se ky ka këtë meta, ky ka këtë lshimë, me automatizëm do të na kaplën neveri nga msimet që vijnë për ti dhe Nuk marim si pëti më korë. E mbyle e dirës e dhijes të këti, e të ati, e të ati, që farë bërë? Që farë bërë? Në betë njerë një, në ignorancë. Në betë njerë në ignorancë. Andaj, këta janë. Këta që i kemi. A ka mënsi të jenë matë mirë, ka mënsi. Por nja, këta janë. Ju këta që janë shkuën kush i mson njerëzit për të mirë? Kush u amson vërtetën? Kush u amson diën? Kush u amson shkencën? Kush u amson fenë? Kush ne do të i mbetet? Sa to ti ruajmë, ka si an burim i i dobi i spërndejë, Zoti i Gjallë u nai kanë dhëruar. Pandai bulimi i më të shkunduruar është pjesë e eh? edukatës tonë përballë atyre që na mson të mirë në hemësuen të dëbëshmën, në hemësuen dhijen. Edukata e tretë, shikua në ruar për balë, kësaj kategoria është që të ruemi nga përgojimi i tyre. Përgojimi në esenjë është shumë i shëmtuar. Mirë po, përgojimi i djetarëve njerëzve di shumë, i atyre që jam bërimi dijes për njerëzit, pa dyshimë që është edhe shumë i shëmtuar. Shumë i shëmtuar. Ndaj, mësë përgëja, m që si pasoj e kësaj pastaj të zbejhet i majhën i ati mësusi, të largua njërës për ti e kështë më radhë. Dubija të të të radhës ka të shumë ta, duhet të mpika të të të të radhës që përbën edukatën tonë përbal atyre që në mësojnë të mirën është që të lutemi për ta, Ta lutim Allah në manuar që Allah u të fja për sukses, Allah u të iruan. Allah u gjenë lewala të amunësën të kuptojnë dë vërtitën për të amësuar neve. O a thëmë sinë qereshtë. A ke bërë në dë njerët lutje për mësusin të ndë ozë oh, zot i madhë, maruaj këtë mësus. Jepit mira, ose këtë mësuse. Jepit mira. Mënësëj që të ketë shëndete, fëqije, e lanë, e vullnat, që të vazhdanë me mësu, për hoqën të nda, kebo po lutën në një herë, haqë që për të mësu në gjami, haqë që për të legjeranë gjymava, haqë që për të manë legjerata, haqë njëri, mundë smurët, mundë spravohët, mundë, mundë, mundë, shumë gjera mundë të ndodhin, a, a është pjesë e lutjeve tuaja, edhe, edhe hoqëja jëtë, o zëtë ruaje, o zëtë forësojë në fejnë të ndë. Një vetë matë, po gjithë hoxëllarët. Gjithë hoxëllarët. Para më ndëj një vend pa hoxëllarë. Pa ndëj me bolutje për ta që zëtë i gjithë levna me i ruajtë. Jo që të vrapojëm shumë ku kanë të metet e të i rënojme, të publikojme nga njerë e lojme edhe të shpifra dhe të trilluara për ta, për të i degraduar e kështë të maradhë. Torp së kushe ka qarkulluar dhe vazhdan me qarkulluar andë dhe fatketësisht, në mes në njerëzve një bestytnije rëzikshme, një trylim të i e të i tendencios dhe i rëzikshme, qëfar është taj? Thonë se për para ka posë hë gjallar për Rusis i kanë pru, që më në apri shfinë. Ku e në kënë këta gjallar të Rusis? Se thua të kjo? Në që fëse ka qenë një, po thëmë kështë kushtimeshtë. Qëka ko gale a që ukon? Nga se hojgjëlarë dhe tjerë, në që fëse a i ka thonë dhe qëka, kanë qenë ata mbrojtë së fres, që e kanë rujtë fene Allahot Azo Gjallë. Për kjo shumë tendencioze për treguar se hojgjëlarën të kaluarën, lëre që nuk kanë qenë pjesë marës në procesë që ka kalu popli Për ata kanë qenë edhe në shërbim të armikut kundrë poble t'yune se ka pasë hoxalar për Rusije. Ande ata gjelartë rusisë, thejshin mëzbani i kështu e mëzbani i kështu, dërsa ata gjelartë e drejtë ju ka do mëzbani i ashtu, për ata për ta devaluar mësimin e hoxës kanë nëse të rusisë kanë qenë ata që kanë bërë kështu. është turbë që të kontestohet, saktësia dhe vërtësia fjallet o gjëlarët të se kaluarës, në amër të asoj se kanë qenë nga rusia, o se kanë qenë nga jo, o se nga kjo, se ka qenë një, në amër të asoj të rënu një qënë tjërë. Kjo nuk është, kjo është torpë, kjo është torpë. Përndaj, sa so kanë kontribu o gjëlarët më të madhe, në gjithë dës fi që ka galu në për të poplë. Dhe ta është të, të r me këtë shpifje tendencioze se pirusis kam prua gjelartë të, kjo shpifje. Unë nuk e besaj. Kur nuk e besaj? Po, dikun ashta në ispion, ka qenë ku edhi, po gjithë mund ka tendenza tila. Mi, po, kur nuk e besaj? Se aj ka mujt me përhabdi qka që është e keqe e ha gjelartë e tjetë e gjithë me heçtë. Nuk është e mundës me kjo. O javor gjithmonë kanë qenë të organizuar kë drejtim dhe kanë qenë të guximshëm për ta mbrojtur vërtetën e fjalës së Allahut azza xal. Prandaj dua të them që po haruin pozicion. Ka senjues ata ranoan, kush pson? Na apsohim. Na sumsim betyne. Hajde larg të vjedhën kë nëpër shkollë. Kush të ka thonë që nëpër shkollë? Kush s'ka thonë që nëpër padishëm? Kush të ka thonë kështu? Hajde, hajde larg të, të vjedhë kraos. Krasët dhije që kanë pasët, kanë qenë shumë të devatë shumë. Shumë të devatë shumë kanë qenë. Përkushtuan dhe edrimit të Allah të Azogjel. Të shpeshët disa qëndrime të gudzimë në që kanë pasët, kanë orë pikrisht nga fuqia të devatëshmërinë që kanë bardë. Mirë po, që mështë përfitohet për tjune, që të rënohet në syte njerëzve si ko e dyunë, ose e të shitur, ose të paguar, ose ko e diqka, njerët më zëmësojmë për tyhne. Kush pësën në qofë se nuk respektohet hëgja? Pësën poplej. Andaj shikani, hoqëllat janë sprova të ndryshme, të lojlojshme, ka njerë mund tjenë edhe pjesë e joshive të caktuara, që mund të rrëshqasinë a la narojtë. Andaj të bëjmë lutje për ta. Dëbëm lutje për ta që o Zotë të forcoj, qofsh një mamë të gjamiëve, qofsh një pozita, qofsh një, një, një kryet të institucionet, ku të qofsh një? Allahu gjellorej i forcov dhe i ruajt. Dhe që dhe ështër të ta tjerë që janë nësuës, arsimtar, Allahu a përmërsov gjendjen, Allahu i ruajt nga turpi dhe nga nënqmimë dhe pështrimi, Allahu i bëft udhëzuës të këti poplët, Allahu i bëf për për shtartës e vërtetës, lutë Allah më për ta, lutë Allah më për ta. Sa e fli që më gojen, flasim, të li farë fjale, shudzajë, këtë goj që Allahu të ka në që të lutësh për njerës, njerës e që Allahu gjërë lëvra u ka dhënë pozit të rëndësishme në shëqëri, pa ta nuk paramendohet shëqëria. Imam Ahmed e Rahimullaj ka torturu Shumë ka katërtru të mu atë e katërtru shumë me amuni. Ka qenë një halife i cili fatkeqësisht është bind në një teori të caktuar nga disa këshilltar që i ka pas, dhe kjo bindi ka qenë rrezikshme. Kush i ka rezistuar kësaj bindjeje? Imam Ahmedi rahimuhullah ka nuk, është të të, nuk është ka ashtu ta prisi besimton, nuk ka ashtu. Pra i ka qenë i verb në mëkatëri. Fatkeqësisht i dhehor me këtë teori pa vërtet. Qëfar ka ndonë? E ka burgosi Imam Ahmedin. Shikoni, e ka burgosi Imam Ahmedin. Madhja e ka të regë zvarnë për shketim. Ka bërë presion dhe dhun të lojleshme për të detyru Imam Ahmedin Rahimullah që tjekë donë nga rezistenca, që tjekë donë nga mendimi i ti. Dhe përsëri, Imam Ahmedin Rahimullah pas tërë kësaj ka thënë, Po të dhja se e kam një lutje të kallahu se allahu në përgjigjet me njëherë po të abeja për me emunin. Subhanu. <laughs> jo kunder ti, po për te. Nga senqof, se në qovë se haj përmirësot, përmirësot njerëzit. Nuk e kam unë për te, po e kam që, që se haj përmirësot, allahu e përmirësot shëqerin. Andaj, Dhe çojse përmirësuar arsimtar ton, profesorët, mësuesit, hoqëlarët, të, të, të, të gjithë janë në nivel të duhur të përgjithësisë, kryen detyrën si duhet, janë shembuj për njerëzit. Kush përveca nga kjo? Të gjithë ne vallaj, unë, ti, ai, gruaja ime, gruaja jote, gruaja e ati, fëmia e im, fëmia juaj, ati, gjith ne ne so, po të gjithë ne përfitojmë. Andaj për dylso, po kthehet përfitimin të gjithë ne. Bëm gjutje për ta. Të përmë lutit për të valë në ruj, përmërësaj, regullaj, bashkaj. Të përmë lutit për ta. Ka shë është edukat më lutë për ta. E në veqë atin nga ta që kemi përgjëtu shumë, kemi përgjëtu shumë për ta. Andaj, edhe ta që në kam su në shkollin fillore, në kam su shkronin e par A, B, C, në kam su dy e dy sa bojnë, në kam zirë me lejën e la gjellore nga erësirët e injëranësës në dritën e dijesë, edhe ata më të utje, Allah u gjellohi shpërblujef me të mira, ata që mua më mësuan, ndëve që në ti në periudën vendimtare tjetës time, në medresej, në atje ku, ku pata rasin të një me fina Allah u gjellohal, edhe me profesorat e fakultetit pas e ku vërdova mësimet, Allah u nëllohi që gjitha ata që u përkujdesen për formimin tim intelektual për mësimet, Arsimin, ka derëm, të gjithve Allahu xhelalu te jap të mira. Më ka thënë bodën bodën tjetër. Këtë barti është okaj me. Ta jeso publikish bëjmë do anë, ku të provojmë. Sa jo kemi përfituar, da kemi, përfitu kemi mësuar, ata që ne janë mësuar, në lezim në Kur'anit. Sa so mirë na kanë bër. Ata që nuk janë mësuar si të marrim abdes, sa so mirë na kanë bër. Ata injoftë edhe një lutje nuk e bëjmë për ta. Çfarë bëjmë ne më tepër atëherë? As prerë nuk ka shëmë kur. Do të thotë Allahu e din atje për të rrugën e më ndihmuën, tiç nuk dihet. Do të thas nuk ka shëmë kur. S'pa ku thui o Allah, ti e din ku është. Ti e din hallin, o Zot i gjithësisë, sikur që ai me leën tënde më nxjerrin nga errësira në dritë, o Zot. Nxjerratin të lëshën e sa është, em problemin se në çilla është, nxjerrat ti o Zot i gjithësisë në në bregun e shpëtimit dhe rahatisë. Në mësuajnë besimin i kush është zotin të treguan. Në mësuajnë Quranin, në mësuajnë kush është pegamber të Allahu të azogjel. A në lutim Allah në që Allahu të irun, të shpërblen, që se kam vdik, Allahu të imshiran. Kjo është edukatë e besimtarë dhe besimtarës me mësuës në, në tyre. Ma që përkujdes, për, për formimin në tyre intelektual, që dinë kush janë, të abim lutje për ta. Edukata të tërë është që mundohemi maksimalisht të amarim të mirën. Dhe të imbili mësyt nga ndënje med eventuale si kurse të seka më heret. A ti e thasht të jam bulion të medat. Këto, që ato të medat që i shojmë, jë vetëm që nuk duhet me i publiku, për edhe mës më të bëhen pënges që mës të përvitojmë për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shumë të nëzërëm që në e dha, Sheik Hulistam, Ibn Temir, Rahimullah. Ibn Temir, Rahimullah, pat një, pat një problem me, me bashkone këtët, nuk e kuptuan. Fatë këtësisht, fatë këtësisht, bëm pjesë, shoqëria, kolegët e ti, kolegët e ti u bëm pjesë e një, një fushate të pandershme këndër ti, fatë këtësisht, fatë këtësisht. dhe me një rast, ndodhë një rëmuj në shtet, dhe ata ishin, doon, elita, kolekti i bëntemjes, po ishin elit, ishin për shtet, u pozicionuan nga bëmesht në këtë rëmuj që ndodhë. Dhe aji që ata u pozicionuan me te, aji ra. Dhe arë në për shtet një tjetër që këta nuk ishin raporet mira me te. Po se e rëdhin për shtet, aji tash, ajta është kërkan të një laj, një laj legjitimimi për të i dëbuar të njerës dhe e thiri bëntejmir ajmulladhe i tha ta është jam unë pështat e di që ti ke vuajt nga këta e di që këta kam volë keqë për ty e di mirë po ta është ka orkua jote unë jam përkraset me duhet vetëm një vendim i joti një shkres e nënshkruar me emrin tëndë nga se duhet të legjitimot fetaresht dhe primi, si kurse ka qenë atë ko, dhe unë t'i largaj këta për 5 minutat. Ima të i mërë e mëla nuk e bëri këtë. Nuk e bëri këtë. Këta këshin bërgabime, është e vërtit. Këta këshin të metë, është e vërtit. Mirë po, kështë edhe aspekte Pozitive të ka ta që popli mund të përfitantë në prej t'yre dhe i tha në qoftë se këta i egzekutan dhe i bërgoz dhe i lërgon kështë në betet kështë në betet s'ki tjerë këta janaj ka e poplën dhe matë mirë t'yre anë e kur nuk e në shkruj e asë nuk pranaj që në dëmtim të tyre të pranaj pozitë kështë i bëntej me rahimullat Dai, kohë mund si me po ndënit me në lshim. Çdo kush i merr njerëz, gabojmë. Mos për të bëhet ke aspekt. Pengjis për përfituar në aspekte tjera. Po nëse gjem dikën më të plot, shumë të më të më mirë, më plotë. Por nganjë nuk ka ashtu. Ja kët janë bëtesh ignorant. Ata reposio, jo, pranët më mësoj. Kto që kit met eki për veti, ma jap mundiën që e ke. Yahya ja ibn Ma'in Hadjetarët e mdhej. Shkaj për ta uh, marë një hadithë një nga djetarët e njore kështë e amën Khalid el Haddha. Kështë e amën të transmitu si njore i haditheve që kështë transmitu nga i Adhiman Bukhari, urahimuhullah. A i kështë të disa hadithë që Jahi i Benmaini kështë nevoj të merë për ti. Fjallë të Muhammedi sallallahu alesallam. Par të transmituar. Për shkak të zinjirit të transmituze dhe kërë shkoj, ishte ismur. Tha, me të rega ditë, a shërë se jemi ismur? Ma të rega ditë, ma mësë këtë aditë. Tha, jemi ismur. E, e ledhëtë tënë të, ma të rega ditë, Allah, shpër e shpërbleft, e ledhëtët, ndikur ja profitaj zemrë dhe, ja të regaj aditët. A i morë aditët, pas taj, kërë i morë aditët, kërë i morë, a i qëki duhet, tha, tash mundesh lirë shumë edhe me vdikë. Unë përfitova atë që mu dështë pëjtëje. Ta është Allahë në dihë muftë. Da në shkova nuk do të bezdisi mu. Mirë ponqofë se e, i ben me inë nuk do të bënd të sabër nga sielje e këti hoqet me dhëkhalil haddha. Kuli ta jam ismur me lëratë. Ani përdo ratë, ndaq me më, më të regu. Po të kështë e bërgështu. Përshka këtë kësa sielje. Ta privën të vetë nga përfitimi, kështë i bënë me inë. Pra ndaj, kjo sildit, një rismur, pak ka një loj, një loj aroganë, një mungetit sobret, shmur, ko gale të veta. Mi, po kjo aspekt, sa dukuda pak, ju korekt, nuk e për nga i bënë me inë që të përfiton për ti. Klu të majat. Dërsa, e Sha'bi Rahimullah ka që një djetori madhë, ajë, dëshirën të që dëvendos në disa pengesa për bolë në zëndësve disë. Ju për të të mtuar, por që mos të amërë dijen ajë që nuk është i gatshëm të sakrifikon për te. Që të barazohen, të marin njëtë hadithë, të shënohen në listë të transmituzve njëtë, si ajë që lëdhë, si ajë që nuk lëdhë, e po nuk bangë shtu. Dhe ajë përdojrë të projime shumë fështira, Ma dje, kishtë një qenë të rëzikshëm që e arunë të shtëpid, e që jërëllëher i vërsule nëzënzëve dhijës që vinën të këshaabiju me marë hadithë. Thotë shobë e më në hadgjaj, një nga nëzënzë të shtëpid, që këshkuar të kaj me marë hadithë. Thonë të hinim në shtëpinë e shtëpid, më fsheh u razi, se që hajni futë në shtëpinë në do kujtë me bjët, nga frika pe i qenit atë. He, kërë futë është në brenda, tonë të ju mërë të një haditet dhe uajpëte. Të kështë në ta me qenë, daqë më nga pranur pranur, më së daqë punë e ma dhe psa, më së pojesëm, a i kështë në qenë në një kushë? Jo, vëllohë. Sa të një kushë nga një sile, hoqë nga njëre, ose mësusin nga njëre? A i është njeri nga, nga gjaku dhe mishi, dhe a i ka emocione dhe a i ka problem më dachmëra, më nëtarë shamo, më bosh mazi, për shambull, Allah në rujtë. Po, po, si ju, si ju, ka se kom nevoj, pra ndaj nga edukata është që të munduemi maksimalisht të përfitojmë dhe gjithmon aspektit të përkritimi të japin më shumë rëndësi se sa aty në anëve të erta dhe të mita që i ka, ka se aty i ka për veti. Ne e ja marëm dijen, pa se i themi Allah o të ruhe dhe të përmësumë dhe vazhdo Po të mbesim një një ronës, të mbesim pa dhije për shkak se të kush nga dhe prejtve që pak, ose nga tha ulu këtu, ose tha shkatje, ajme më thonë mu. Që ola se durajnë e. Hemirë ti nuk durajnë e, qka, qka ndudhë? Kje është nuk ndudhë, s'mësa i heqë, që është të rri dhe, ja gabim është kjo. Kjo është gabim, gabim është kjo. Kjo është lejnë me ndimaldhësije nga se po e privën vetën të ndë, nga dija, edukatër që ni, ti nga, sielin, një, tim bilim s'y nga, da i s'jelje, nga një, nga s'ta jo koreksi, përshka këse, ajo që mund në japin, shumë me madhe, nga përfitimi, dhe dëbija, se ajo që mund dëmtojmi nga një s'jelje e tyre, që mund do dhe në situatët saktuarë. Ndaj, po do dhe me që një s'jelë që m'ka, dhe edukatë, Të mësuesit me nxënësit, kjo është temë tjetër. Por sonte po flasim për edukatin e nxënësit me mësuesin e tij. Është që të mundohet maksimalisht përfitan, të përfiton t'merr diën që e ka dhe ksoj anë tjetër ja për parësi gjithmonë, ai anë tjetër që mund të jetë nga të meta të caktuara alshimet e kështu me radhë. Dhe ka të shumta shiko u ndëruar pikave për pomuan disa pëthynë ti përmani çe planë demon që të formohemi edhe në këtë aspekt të edukuemi si se do të kuptojmë si duhet i më të edukuar përballë kësaj kategorie të njerëzve. Ë dobi atë ose edukata që të të radhës si është edukata jonë me mësuesin më ton duhet të jetë gjithashtu të e theksuar edhe në këtë aspekt që Mos të hezitujmë, të përmendim emrat e tyre, dhe atë që përfituam nga ata në situata rrëthanat të cektuar kur kjo kërkohet. Po, nuk o më vjen torpë me të regu, kush më kam suar me ledzu. Kush më sej Koran, kush më më sej këtë, kjo më kam su, kjo Allah është për mleft, kjo mund tjetë nështë ta i pa pëlqyrë në aspekt të cektuar, po kër bjeve e për këtë, aji më kam su këtë dobi e kam pe kësaj. Nuk është edukat me vjedhë të mira pëjtireve, pastaj tje atribuin vetës të tonë. Unë e kam thënë, unë këtë e kam kuptu, ja kështu duke lezu shumë e kuptuva. Tërsa, dikur shtetër kanë lezu shumë, e shkurtimisht tja ka bardë këti. Dhe tash aji e anullan nga lista atë parën, mësusin e parë, dhe thë tja anë duke lezu, duke studiu, dhe kështu me radhë, a rritë e dirët e kë që e përfitojmë nga në do kushtetër, ati tja atribojmë vlerën dhe e, mirësin për këtë. Pe ti është, e kam dëgju për e këti, e kam dëgju për e ati, e kështë më radhë. Gësaj që ka ardhë dhe të ajë përfundim, nuk ka ardhë nëndër, nëndër si ka ardhëj, por, duke së dyuar, duke mësuar, ka ardhë dhe një përfundimit se këtuar. Hëta është tërë mundi kuj të jërëno dhe të vendosim ne, une, e kumë kumë të kësut, jo, edukatën dhe mësuzve ton, ose përbal t'yre, dhe mësuzve, arsimtarëve, gjithashtu, hoxalarë që e përmenë, gjitha ku që në mësëndë mirë është që atë që e kemi mësuar prej t'yre, dhe vje rastime e përmenë citatët saktuara, duhet që të temi se këtë e kam në gjuar ka hoxha imë, a i kështu në mësëndë, Këtë e kam në gjurë nga mësusim në filore, a i kështë në mësante. Allah është problemet. Këtë më kujtujtë e kam në gjurë nga arsimtarëja në shkolla të jenë mësante, e kështë në thënë të në edukante. Zotë e pa guft. Përmendë të borimin e diesë, borimin e informatës, është edukat përmendët. Në më nga një nuk mu është gjithë mund të këtë ka njëra është në një zingirora ja. Mirë po Kur bëtë që dhe për një qëndrim të pjekur, një përfundim të jetë intelektual, thuj, këtë e kam dhe gjuar për këti, këtë e kam lëzuar për këti. E kështu më radhë, që? Mirësin, tja atribash ati që ka, dhe gjithashtu, njerëzit të bëj lutit për të, Allah është përblikët, që ka qëfar mendimi? Mësa të priosh atë e nga lutja njerëzit për të, dhe të kërkash që dëbëj lutja përse vetë në partijit. Nuk është ke edukatë? Nga, nga edukata për mësusin, gjitha shtu është, që i gondërurë dhe me këtë për i dho fund, është që të munduemi të mirën të akthejme të mirë. Gjitho këshpënive është i mangë në aspekt saktuar. është i mangët. Ka mundësi që është simtari, mësusi, hoxja, për shambullë, e ta kënë të theksuar aspektin e dijes. Por ndërshën nuk janë të theksuar në aspektin e, e pozites, autoritetit dhe ndikimit. Dhe ti këmësu të kaj nesër, përshamu kënë i pozitës a këtume. A i ka nevoj, je bo mjekë. Dhe e shetë duke prit në rana, tja e shetë duke kështu të këthejat mirë me të mirë. Nga se mësimet e ti të kanë unë atë karikë të mjekët mësimet e ti të kanu nga të karik të pozitës dhe të pushtetit, mësimet e ti të kanu nga të pozitë atje ku je, mësimet e ti, mundi e ti. Andaj, atë so ke mundësi të i bësh mirë, pa e dëmë tu tjerë, së po thëme u pa drejtë, por so ke mundësi me ndihmu, ndihmaj, këthe atë mirë me të mirë, pëse ju edhe materialisht me ndihmu, në jesën që të në dëgjën se i ka pun të kjaqë, lekshë, mësusit, e ti ki pun të mirë, Nga mirësia dhe dukat është që t'janë gjithë është dorën. Nërsta, ka borë që, borë që t'mi Allah. Nërsta, ka përle me... Me... Me... me, me që, Allahu edhe me që kanë këtë botë. Me smunje, me vendbanim, me... Gjithë qëka. Ke që ki mundësi me ndihmu. Nëndihmoj. Po nuk pa të mundësi. S'pako, thuj, Allahu është problem. Kështu ne kam suhë Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam ka thonë i dërguar i Alehi sratu osam, men sana alakum ma'rufen fe kafi u, uh, aj që u bën mirë, shpaguen i këtë mesi, bën dhjo i dhjo mirë, në që e s'kire musimi i bën mirë me dhije, me jakëtuj dhijen me dhije, s'paku kompenzën një aspekt tjetër, e aj që ka thonë, fe in lem nejit, bima nuk kafi u huja Rasul Allah, e në qëfë se nuk kemi çka me qëka me shpaguen, s'kemi ja Rasul Allah, i kina pun të lekshtë, Ose s'këna mundësi, nuk këve që aspektit material, ka aspektit shumë të tjera, nuk këna mundësi. A si të rësitja bëjmë e dërguri Allahot, Muhammed e së më tha atërthuni, gjezak Allahu kajren, Allahu e shpërbleft, Allahu e shpërbleft me të mira, në sunja këthejmë, pa Allah e pa guft, por kjo vjenë fund, në që s'këna pas mundësi me tjerat, me e shpaguose, me indihmose, me e shpërbleft, atërës pa ku thejmë një fjallë të mirë nga goja, Allahu është përmleft. Shukon dërër, kjo është e që patë të dëgjit të themë në kuadrët të kësaj teme, dhe pse, me dërëtet, ka shumë që fatë të vizet të, të mirë, po në qovë se në njën e këtyre mësimive edukohen gjenerata tona, fëmijet tanë, për bëmë sëzve tyre, unë kam shprejst matë dhe kalajgjën le ora, se të të përmirësohet filmesht cilsia dhe kualiteti mësimit, edukimit, mësielis, Dhe gjithashto pastaj, këta tri të edukuar nën këtë frim, do të nësili një të ardhë me shumë, shumë matë mirë, se kjo që ne tash po jetojmë. Allah unë edukoftë, në mësoftë, e në përmërsovë gjandjen, unë me kach po e do fundë kësaj pjese, dhe këto e bëm një shkujtët e shkurtën, për të rektuar pastaj përsëri me inkodrime të jua në pjesën e dytë, andaj në ndesht një zotë ju shpëm lift. që kohët në ruar, u rëkthujem përsëri në pjesë në 2 të këti emisioni me inkuadrimet e juaj atash për mes telefonit në rubriken e pyjtjeve dhe përgjigjeve. Garajgjena bëhet me dje se është një telefonat duke pritë që nga kuaj pa uzë, andaj mundësish të inkuadrojmë. Selam alikum. Selam al tullat. Uh, dhe isha një qëtje me vo. Po uh, vo. Uh, uh, Sëherë në dhezaj literaturë uh, sëtëtare, uh, në dhivim e kuralin, në të kur dhe me thanë n dhe të ratur të shkenë, që të dhe krasë e krishtrimin në kuronin. Vashlimisht këm cytje cilatë baxhdojnë në disa ditë më pas. E, e dit, disa, në pas. Dhesha me ditë, disa ndima, disa këshila më njëptë, qyshme me lërgu e, ato cytje. Qfar cytje, qfar natyren këtë cytje? Cytje që e tajnë, dëshime, rrjedin, edhepse e kuptej që ku argument dhe islami shmirë, vashlimisht nukum lejnë rahat, dëshime. Po, po e qartë. Po e q Kemi fol disa orë për çytjet, do të thotë se janë pjesë e një fushate të pamshirshme që e udhëheq kundër neve armiku ynë përbetuar iblisi. Dhe vetë fakti që kemi të bëjmë një fushate armikut ton jas me kuptues se nuk duhet të nënshtrohemi, nuk duhet nuk duhet të hapim derën. Dhe në çovse ne e kemi kuptuar argumentin drejt dhe e kemi kuptuar informata drejt atëra kuptimi i drejtë i kësaj do të do të lëshoj rrënjë në zemrën tonë që mos kemi dyshime. Ngase dallon cytja nga dyshimi. Cytja është përpjekje e shejtanit për të na bënë me dyshu. Do të jesh ai në cyt. Këndu duhet na shtesën nga asaj, tjetër punë nuk ka pas në cyt. Por nuk duhet të lejojmë që të na bënë me dyshu, kër rrezik. Andaj si ka mundësi që të jetë fuqia e të cytjes më e theksuar dhe më mendikim të këni se fuqia informatës së sakë që e marim nga libri, Allahot, Azuzhen apo nga dënjë e vërtit shkencora. Për e duatëm që nuk duhet t'jelium, nuk duhet t'jelium. Ta duhet që fillemisht mës të mirim atë cytje. Farë. Asë nga njerë ka ndë një dilemë që është me ven dhe kërkën së qërim, e së gjëjmë dhe evitohet. Po kërët cytjes, mësë më më që ju se mirësh me të, e rrit, e bën interesant, po atë mund me ndiku. Prandaj nuk ka, nuk ka metod më efikase për dëbimin e çytyve se injorimi. Injoraja. Dhe mëna më që të bën dëbi. Po ju se ne tash meditojmë enime ose të çështot e për nime, atë tia që opderan. Injoraja vjen çytya mos e marr me të, është pak më në fillim këtheju jetës normale, këtheju fakteve, këtheju shketës, këtheju koranit, këtheju të vërdetave, e jo largot. Në në duha thëmë që e, cytja është normale, vjena e cyt. Në që anë ti, kur ti dënë më upajis me dje, a e shtënë edhe më te për intenzitetin dhe fuqin e këtyre cytjave. Viri po, i njëraja. Mas e lejo që cytja cëndruat në dëshim. E kur bëhet dëshim, atër ti ki faj. Ase ti a ke lu me shndrua cytën në dyshim. A po rizon cytja është puna e tij, mos qetson. Nuk është ka ishka ju atje ja kjo. Un nuk besoj që ndersa ke dyshime, por ti po e emërton dyshimin, cytën po e emërton dyshim. Jo, nuk ka dyshim atje. Ja. Nga se këtë do shejtani. Ai cyt dë do më të bind se nuk ka cytë, po dyshim. Nga se ke informat që ti po e lexon, kënu kur të vërtet. Kjo është problem. A po shas se bind që është duhet? Jo, jo. Kjo është e vërtetë, un skam dyshim, un besoj që është thot. Nësa këtë vijë ngashëton kjo çytja, nga s'bën porship edhe esmë tutje. Ne duhet të them që kërkoj një farllë, një farllë pjekurie në këndret e më, një farllë këmgulje, një farllë, një farllë mos nënshtrimi. Themes përpara me linë Allahu elau. Lut Allahun, bë dua që Allah më ndihmu. Rrim shësht i mirë. Nëse vetë shto at fuqia këtyre, edhe mos vetëm, rrimë neer që të zhvendosen nga çytja, bën muhabet të tjera, ruaju nga kohë e lirë ka se shejtani kur nuk ban vezvese më fuqishëm, më përshtatshëm se lin, ba di tunajt, Por, jem, jem në kodlir, badi hava tonight atërat mbyt. Po kem të angazhuam, jemi në projekt, jemi punë. Skena vak ku mor me çytje. Skena vak i thon prit se s'kan vak për ty ndera. Andaj gjithashtu me len Allah xhelau mund të përbëjnë një një uh, përpjekje të suksesshme me len Allah xhelau ala që do uh, të thotë të shpëtojmë nga çytet e Shajtanit. Kemi telefonat tjetër të radhës e në kuadrujmë. Uh, selam aleykum. Aleykum, selam. Uh, Desha një pytje, uh, po? familja kërë kan po? e kanë dërtu shpijën, e kanë prej kurbonin, të anë e kanë po? lonë kryte kurbonin temel. Po. Ato mësje e kanë ati, kanë rapi shmanë, dhe që e kanë lonë, po, banë në një tjetër pytje. Po. Uh, Mosh më në bajtë vats, A është gjëna? Po. Edhe... Zazinja, po du me tonë, s'po shkojnë të para, as puna, as fejës, as... Heç kur gjavri, që në shpehë, s'po përnojnë, as... S'po gjenë pungu du me tonë kërka heç. Po. Edhe një burë i shumë përmë lu në bastore, s'mini kom dëvogël, në po di që ishmi mojtën, që ishmi aseson bëja ndërpër i këtë bastore, qatë dino, qka e me, qatë apë shumë margjën bastore a çort, a çort. Ai na tenemir. Na tenemir. Ktu ishin, domthon sa mujton me këtu katër pyetja, edhe do të mundun do të thotë që ti ja përzijësi shpejt. ë uh, Kurbani që është pre, do të thotë nëse jam pendu, ka kaluajë Allahu afalt, tash nuk duhet merrnu shtëpin për shkak një kokë të kurbanit që ka mbetë në temele. Pendon te Allahu xhelal uala ndin keqor për këtë dhe inshallah Allahu xhelal uala i afalt së përket mashtë me bajt vëth nuk është e liuar nga se vëthi është zbukurim për femrën, nësë në qovë se mashtë i ban vëth i a ja përgjason të femrës, nësë Muhammed i s.a.ll.a.sëm ka malkuar ato gra që u a përgjason burave dhe i ka malkuar ato bura që u a përgjason grave. Së përket vlazime nuk përgjusht shka në kështë më radhë, duhet më përpjek, Tash, kemi edhna në krizë për papun, nuk alet me gjithë punë, nuk duhet më zgjedh valla un punoj këtu un spoin këtu un punoj valla më pas ditës sa sabah duhet më flaj të mëspem që vllaznia i tunë një shkollë e largasoj po duhet të më që duhet pak më kon më i gatsh më pranu punë më mendoj të gjen punë mos më kurzu më punu më thon një punë është pak më tron tani bota të një majliet, më lehtë më angazhuam me lip më tepër inshallah zoti gjelëuallahu ban zida se për kat buri që në bastore allah xhallahu te di muft na mund të më thon gjithçka pa s'ngon neve qase A i s'ka bu pyytje, në që o sajnë anë dëgjanë, dhe është në të ndërësën me ditë, unë i thamë se, ka thonë Muhammedi sallallahu a.sallem, i mjaftën njëri u të mëkat me hup atë që e ka bligim me mbiqshurë. Do në qësë njëri asë të gjuna se bënë, krejtër të i dhe vëtshëm, pezë vëgët i falënë, saftë por falëtë, krejtë adhurimet i krymë, krejtë në regullështë. Po veç një gjuna e ka, s'kujdisit për familjën e vetë, asë i mbiqyra, asë i ushqenë, asë i hergjit paret poshtë e për pjetë. Ka thonë mame në zëmë, që kjo gjina është i mjaftushën me gjunë në gjëhënëm. E lere me më rritë dhe bastore, me është tu flëjësin në flëjësi. Kja është, këjti dhe vështë me konë, veç i gjina me pasë, shkanë në gjëhënëm. E lere mo, Allah lem sa gjina tjera i ka, e sa obligime tjera i lem pa kryo, e kësht Portë buonsoper motër nderuar. Lot Allah xhelloa që të bëjë të auzën burrin tënd, të mundomë u gjinj sikur se ke mundsi, derisa të tiroft fëmia pastaj inshallah, qoftë burri nuk vdeset, nuk punsohet dhe po dua të them edhe nuk penduohet, atëra inshallah bile spa ku e gjën atë që ka mungutë burri tek fëmijët e tu, Allahu të ndihmoftë. Kemi telefonat çete të radhës që e presim. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Ai ne dofin yani. Mirë, Allah të shumë leftë, mirë. Në dhejtë për një qikë që një 4 vjetë e ka du më në kalenduar të leftësia me psikogjene rëpëthojnë si sklerozë, hipokampojnë. Pa. E po bërë ka e herë nervazë kështu shumë. Si damashtë kështu amiturë. Po përëninë hoqën si damashtë kërë dëmimë kurane këto shumë më bërët nervazë. Pa, pa, pa, pa. E qartë, e qartë, e qartë. E qartë, e qartë. E qart, e qart, e qart. E, kemi thënë disa herë për to smundje. Për shembull, që jam shqetësimë nervoze, depresion e kështu me radhë, të mund të jenë edhe të natyrës që shërohen me mjete caktuara të parapara me medicinë, qoftë në lëminë psikiatrisë apo lëminë e tjera që thash nuk jam unë ekspertynë, por kam unësi që edhe të ketë nevojë për një trajtim me rukje, me këndim të Kur'an, me lëzmit Kur'an. Pastaj shpesh ë këtë rast pasçi po shcetsohet, po e ka pa jo gjendja e vështirë kur po dëgjon hoxhin duke lexuar Kur'an, kjo jep bekutues se ka mundsi ti të tëprekur nga ndonjë ngacmim i shejtanëve. Antar mirë është që ta konsulton ndonjë hoxh që lezon Kur'an jo te Ajmalijat, por lezon Kur'an bën rukje në mënyrë të drejtë, që sigurisht në qoftë se ka të bëjë me këtë aspekt Shërruat më lejnë allahu Gjellihuala. Shërruat më lejnë allahu të zhu Gjellihuala. Kemi telefonuar të të tërë që e presëm. Salam më lektim. Aleikum, salam, rrhamtulloh. Po e dhërë që me gënë një pyjtje, po atyllë lidhën tre katër pyjtje. Qësh me thonë njërë, të zhu, babën e vetë, këllë të mërë bukën një qëtë të dhejra, a se lënë, a se shperlën. Qësh me thonë nj Kur gjallit dhe të ja ka prish i jetën me gru, në tretë njës, smut, asin një, asin fullt, tjetra, ja ka prish i jetën qikës mas nëzët djetë martese, se mos pat të e er, rëkume najtë, s'kish kush me lao me qëpër lao, o do s'ke qikën e vetë, di kur edhe qikën e vetë, e s'kini me prish me burë mas nëzët djetë martese. Qaj kishë a thonë këni njërë dhe dhe dhe dhe më hoqëa? Po, a qartë? Do të e nëmje e të rujt dëmë pikënit. Në të një mirë. Në të një mirë. Lato që në dëgjova, ja për me kuptu për një problem në dërë familjar, nuk po di për këndë bëhet fjallë, asë nuk e një, asë nuk di kush është, por po gjykojë vetë në bastë, asë që në dëgjova, bëhet fjallë për një njëri qëli për rahatin e vetë, ndoshta, për, për jetën e ti ka qenë një gjeni me prisht jetën e fmive ti, të ardhme t'yune, kështë të më rrëdhë. O da, kjo është uh, minimumit që mund të më është një papërgjesi e madhe. Po, djemët, vajzët e kanë obligime me këqyrë babën, me lame që për lame, me këqyrë, me më këqyrë e më këtë të krejtë. Po dhe baba nuk duhet tjetë dirë në atë masë, nga rkesë për fmitë e ti që më prish që i ka me burën e saj, pas 20 vjetë, se duhet me qërë babën e saj. Burëri më prish me grunë e ti, me thmitë e ti, për shkak se duhet me qërë babën e vetë, menaj që nuk duhet dirin këtë situatë, babën me, me pru, me esprahu, fminë e ti që me aprish jetën, veç baba me konë mirë. Zë bëngë shto. Nuk bëngë shto. Ka sune menaj që është e mundshme, edhe mu kujtis për të smutin Për babën e smut, po nonën e smut, por më vazhdoi yeca. Baba i di tashmë smu, me të kaç, tash këtu do të më mbyjën mu, preshtë më këtu rreth shtëpisë që keni me këç që keni adiko më kshyrëm në mua, kujdesuni më mua. Ka të për, ne ku pomë se vallahi Zoti gjet levala nuk ka trazim me kët punë, nuk ka të kënaqesh me kët punë. Andaj, gjyni ka bënë gjunat madh, në çofse është çysh u përmend, e ka obligim me kërku Hallah fumi te, edhe më u ndihmua çe Muksua pat ngjendni më parë me çka kanë qenë? Që të paitohet vajza me burrin e saj e burri me gruan e tij e me fëmijët e tij oksëmarrat, e mëse çka kta, mos sjet çkaktor. Ai profesor me syrin gazet për kët bon për rrit motë të kallajë lagjëralu. Bon për rrit motë të kallajë më ndumut. Po edhe kta, nuk duhet që pas çka kta, da ni të primi të babas tyre, të ia kthej shpinën, ta lajn këaq, jo. Prapse prap, ti ndihmoj, ta lajnë ç për lajnë, ta kshironët, kujdesin për ta. Por pa rachsa ko nevoj dhe të vazhdoj motutë e jetën pastaj me të afërmit e dhëtyra asa jeta vazhdon edhe nga çdo kujt kena obligimë të kufizuar fortu tash me me me, me, me di jetën krejt për dikën ç's ka nevoj nuk ka nevoj por kat nevoj ndoshta edhe duhet të bëhet por nuk ka nevoj tash mos po mrihet vetë vëla hadi të tërrimë mu bëni mohabet mu, mu e prishme burën tan po kadalla nuk të rid po bë sobar çka më bota tash Gurat me kontë burri i saj, çikat me kontë burri i saj. Pse ty strihet vet, e mërzitesh vet, del gjyshëshni, bën diçka? Po, e prish çikën si me burrin e saj, pse ty strihet ose ty duhet me ndajë gatë të dikush? Kjo është e tepër, nuk bën kështu. Kjo është e tepër, kjo është padrejti. Zulumo kjo. Zulumo kjo. Allahu i leu ora kandaluar që baba e kandalu babën. Që po don interes vet personal me penguçi nga martesa. Çika pun, i vjen rasti mirë më martu. Thasë po ku më dha ngjësi tani më bë më martu më në rrugën mua. Edhe një vit t'ia fshi rrugën kësaj çike tani e martoi. Edhe për të njëjtën vit, për të njëjtën vit, po çika 40 tani tani rri rrugve ajo vet. Zlomogja. Zlomogja, jetë gjë që ona fokën e vet. E ka rrezikun e vet, sa ka çika me të çyrtya, as djalë me çyrtya kështu me radh. Nëse ke nevojë, duhet e ka obligim me të çyr. Po ju më shkatruj jetën krejt. Po a luksë dikujt. Për disponimin e dikujt. Ka është e tepër vallaj, ka është e tepër. Nëse kanë duhet është vallaj shumë po çditë. Andaj duhet që duhet të permisoj gjëndë. Duhet çika me këte burrë i saj. Duhet burrë me këte gryja aty të fmija aty. Edhe me këshël babam sot ka lajm me me këshël, me la. Ai nuk la ditë për ditë. Edhe nëse la ka nevojë me këtu ditë për ditë, ka koca aktuar me kan një ordinita, pjesa e mbetur mbetet për familen. Mi po jo çë Më më më më ndërtu një dhomë e përmendrësh në shtëpi. Më më ndërtu një dhomë do dhom të ke rënë në një shtëpi, nuk bën kështu. Nuk bën kështu. Kjo është gjyna, e ka obligim u pendu te kallaxhja e Laule, Allahu për e përmirësoj gjangjen dhe i kthevta ata te familja e tyre. Ma rendo mëntsov që gjithashtu të jente të kujdesesh për babën e tyre, që e kanë obligimën mbikëqyr. E, e kanë obligimën mbikëqyr, por jo duke i prish familjet e tyre, Allahu xhellahu ole yundihmot. Kemi telefonat tjetër të radhës? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam. Do shta një pyqe, vetë Allah. Po? Për shambull, unë e kam qëjnë e së murë kështën nga gjënët. Edhe për shambull, unë kam parafyturru shumë senet, këqia, po? shumë qëmëndurit, po? adin, shumë këqia. Po? Shumë ka parafyturru që jemi prikun gjëra, sendet, tisha, edhe, adin, i këmë bjoni herë, edhe pas po? ta i këmë uh, mërtë ato gjera, edhe dosha me të të ashtë e vërticis që të ndodhin, e, e, do shambull këtë, edhe jam duke o shëruat për shambull të litë të kuran, të i thonë zikrin e mëngjesit, në mbrënjës, Tha. me namaz, e shtu, edhe a muna më mu shëru për shambull qështë, edhe nëse kalon një kua e gjatë, në paru kjehesh. E qartë, aleikum sëlam. Këtu gjera ndodhin, së pravot njëri, mirë është që dë më thonë, mësë me hi në detale, këmë pa këtë në dodhë kjo, ma mire, mësë me përmenë këto, jemë spravu me këtë, s'munje dhe kaqë, pa apatënë me hi në detale, e, ndërsa saj përket, asaj po, ki mu shuru me lejnë Allah Gjallahu Ala, ki mu shuru me izinë Allah Gjallahu Ala, po duhet pak sabër, vazhdo me kuranë dhe me dhikër, dhe lutë Allah Gjallahu Ala, Allah Gjallahu ala këmë e sirru, në qofë se ndihmu është pak me ruk është e se po e cëpuna mirë edhe vetë, kjo është me mira. Kjo është me mira që vetë njeri me luftu këtë smunje duke unë bështit vetë në la në mënurë, kjo është me mira. Por nga njeri dikush nuk mund të apërbala veç vetë. Korve dikush me ndihmu, l'hamdullë, ka mundësit të i bëhet rukë e kështë të më mëralë. Por në qoftë të se, mund është vetë me u dhejqë këtë betejë dhe me unë bështit në la në gjellë uala të për Këto e nga smime e, tolta, këto e nga smime të dopta. Allahu thot inë në kejde, shëjtani kene daifa. Kur thot e shëjtani nga, nga smilë di, janë të dopta. Po kur na do pësojmë, ajbojti fort. Kur na shkëmutemi nga Allahu gjallë le vola, nga dhikri ti, sezojmë Kur'an, zbojmë dua, simi namaz, do pësojmë, ta ne ajbojti fort. Vëllana po, me kundë fort, ka për ligjën e Allahu të zogjallë tkapum për Kur'an, tkapum për dua, tkapum për Allahun Zot e gjithësisë. Betojm në Allah namë se krijt bash po mos kanë çka na bojn. Na po të psojm, na po ligemi. E kanë ata në, në kët ligjshtimin ton po jojn hapësirë Allah na fal. Andaj kapu për litonin Allahu Jellal uala. Kapu për Zotin e gjithësisë. Bëndën të, mbështetën të, lutë. Lutë, wallahi Allah ka më imponuar me izin e tij. Allahu Jellal ka më imponuar. Për bosab. Po sabërsen kët kohë ka hir. Kët kohë ka hir. Allahu e dim pse ta ka caktuar kët sprov. Ai e dim pse ka leju me të ndodh kjo. Ka se s'ndodh asgjë pa lejen e Tij. Ai e dim pse. Përfitoa nga kjo. Lindesh më tepër më të, te. i beson më shumë. Nëse ka pas pak mungesë nga ana juaj, lezim te Kurani, të, të ndua këtë merat. Vazhdo me tutje. Bën dua. Shërimi është ndonë në dorën e Allahu Xhalla Wala dhe vetëm prej Tij kërkoje. Melien Allah te barek o tere kimi për mirësuda kimi shrumë izin Allah te madhaut. Kemi një telefon tjetër. Selam aleikum haju. Aleikum selam ورحمه الله. Ëh mend jem po lipi utje hoje dhe me harrat ndëgjuse thirë edhe ndërsa më bofui se gat i pyetjen e njërit kur po lexoj Kur'an ose kur po ngoj për se të juve kanë një herë po kam shqylloi spirë me zvesë të dyshim ajë njëjtë ato po mban thytje s'po mlen rahat saçi so kanë herë po detyruon edhe desmë s'më nguse ti kushtojmë po na vezves ose s'më di ç'shmebona as dyshimin vezves ose s'do di ç'shose kuran kur për lezej nuk ti di këtë historitë këtë gamërvose ç'si janë sonçi në problem me niknatsinë kuranit leximit nuk fylll e kjo është është çitëshit omet atë dyshema stefurullah me komplik dyshimin vialen allah mirpo po s'më lënë rahat s'do ti kushtojmë ta sqego hoyt po e çort e çorto e çorto aleikum selam selam tlawarak Shumë uh, nuk e kom përmendë dhe sara. është normale armiku me të sulmu, allo. Normale është. Andaj nuk... <coughs> nuk duhet shumë me e bo këtë punë, ma është pëmlenë muk nashë pëmlenë, pa nuk mundaj më smetlonë muk nashë. <coughs> pa najnë adopt. Nuk ka mundësia i më smetlonë ti muk nashë. Pa kush mundë më të mundajnë ka këna cije me kuranë, kush? <clears throat> kosh mundet më të nanë nga bindja në argument e zhut kosh mësja e papsir Allah mësja e papsir qëfar dëshime është të bin duhet të me refuzu <clears throat> më fali duhet të me refuzu të kalu këto kjo nga vjeni cytje më jetë të prum që që kam gjatë shetani po msullman më zvetë së pëmle më kënojsh me kuran ngretë të allatë, të gudzem shumë, po u në kam u knaqë me Koran, edhe jam të u knaqë me Koran, luftaj e këtë dukëri, luftaj e këtë solë, më bështetën Allah, ënë gjellë gjellë hu, se këjabë goditin e mirë, se vë Allah e sirshunë, këmë mojë, godit e mirë, pa jo me grushë, të se shatjate, por godit e mirë me bindje, godit e mirë me adhurimë, Kime pa po që është vjenë me të sytë pas të jepët. Që është më likë për ati? Ha e është armik, a i të të të punë s'ka. A i s'vjenë me të uh, krypu shëqerin. Mështë me një o mëllëcini shëqerit, a i këtë punë së është interesantë për ta. Po a e dinë se Kurani është burim jetës tonë në jetës temë. Çe të është ëmbëlsinë, çe ti mundohesh me ta që do kryp me doçitë që kisha, po heq atë kryp. Knaqje me Kur'an. Ne jemi duke qenë, po spa moj, s'ka nuk po moj. Vazhdo përpara. Herz. Trokitn kët der, lutë Allahun e Madhë, o Zoti i gjithësisë. Që u wakë munsur rabb vetut mir, ta shijojnë ëmbëlsinë kët Kur'ani. O Allah i Madh, mos e privo damu pikë sekna si. Lutë Allahun e Madh e di që të sytët është të bingë sot, jënë së prova, pa në qofë se luftojmë, që se nuk në nështrohemi, që se kemi shpirë të fuqishëm, dhe në bështetje, të parezervë, në zotën e gjithësisë, vëllahi, Allah, e këmë nëndihmu, vëllahi, Allah, e këmë në përkra, e se Allah, kur kërkën se kalion, pa e përkra, e se Allah, Allah, kur kërkën se kalion, pa e për Vec një kategorit njerëzve Allah se ka një mu kur. Vec një kategorit njerëzve Allah se ka përkra kur. Ata që s'ka ndashtë Allah me i përkra. Nërso ti përdenë Allah me të përkra. Ti përdenë Allah me ndihmu edhe mështë me ndihmu, s'ka mundësi, nuk ndodhë kja. Nuk ndodhë kja kur. Andaj në bështetën e lojnë gjerë le vala. Hetsë për para. Hetsë për para. Hetsë për para. Masunal të gjitho qe, përshë e ledzova, përshë su knoqa. Pane nëse se knoqë të rrështi, por, knoqë të këndyti. Se knoqë të i dyti, knoqë të i pështi, të i gjashti. Vërshdoj më tutje. Veqë masunal, mas ju përgjegj cytjeve. I njëroj. Tim dëgjanë që përgjegjën cytje, përshë, përpëndin, i njëroj e hespër por, ledzoj kuranti. Hapo para jetës. V Këtë në këna për para, mësit Allah të anëzogjel për para, mëna me më në qamë gjëtë mu, më ka kapë shëjtani, cytës, për mblenë, të i këtë dërzu. Këtë në që i bje, që këshët e i bje pikrështë, paramënen luft, luft, ti ke tank, ke mina hedhëz, ke armatim, shumë të qëshëm, edhe ke për baltë, për para ki, që këshët e ki për para, për para armikët e kët Edhe ty është armiku, normal, që apret pëj titi, edhe ta është armiku e ka kap një armë, pistolet. Pistolet ka kap, që pikërsh pistolet ka kap. Ti ki këtu armatim për fëqishëm, edhe i qot edhe gjuhën ty. Me pistolet, ti dhush, ha, gjuhëti, le tenkon, le armatimin, i që ndurë, dërzosh. Që më la për dërzosh, ti tënë këtë armatime ki, aj me pistolet me të të ru më dërzu, tërë poshtë. Nuk banë me liuk, shtë që fësa e gjumë me një plëm, të kime që ka me gjuj, që e mësë mëshu kur në më komë të veta. Fëtë këtë si e rëse na nuk e përdojrë mërmatimin që kemi, në dërzojnë me njërë. Ndaj, mësë dërzojnë, hesë për para. Nëbështetën Allahën gjëllë gjëlanë hu, asapë të pejgamberi, sëse me një pështyme kanë gjuj qëretanin, Allahën arrujtë. Athman ibn Talha, radi Allahu anë, për mga të smën të qka namaz, cytje, sponin span, e rahat namaz, vëzvese. I tha Muhammedi sallallahu sallam, dhali ke khinzëb, kjo është khinzëb, emëni një djallit malkum. Tha kjo është, kjo është i posa që për namaz, kër të të lidhni, në ormi ungucë. Qëfar të bëja Rasul Allah? Tha kër të ngatë smën, mështë mështë lera asë, su, su në vazhda më të të namazin, Tha këthe e kokë në anë e majtë, pështyjë të rjerë, që pështyjë, për, që shtë banë? Thu ja u dhu billahi min e shetanë rajim, që kërë është të zidhja. Othman i Militarë ha, një herë e dhe prej kështët, dhe është një herë e pështyjë ti. I bindën mësimet e Muhammedi sërë Allahu alësallam, i bindën Allah me një pështyjë me rënejë. Dhe tha Othman i Militarë ha, një herë e bëra po nuk mund të vjena i mo, po nëjnë adoptë Allah në ru, nëjnë adoptësu, në adoptësu lidhe me Allahun, Gjellu, Allah në gjëllehu Allah, në është do pësu bindjen të, në është do pësu doja, në është do pësu Kurani, Namazi, Abdesi, dhe kri, kejtë do pëta i kemi, kejtë i kemi mekanike, pa shpirt, pa kuptim, dhe s'kanë di kemi një të në tonë Allah në ru, vjen një një një djallë i malkum, atje i lirqështë, i adoptë Nështë na e kena zotë në gjithësi si në përkra, ku është bindja, ku është presa, ku është mbështetja, vazhdoj më të utje. Ti vloj në ndërru, vazhdoj më të utje. Ti më të ndërruar, se gjithju, vazhdojni. Hesë për para. Nuk ndinë kënatësin këtë namaz, kime një tjetër, insha Allah, pëtët. Këtë kura në përre zonë, për tjenë, vazhdoj. Injëraje, injëraje mëm mbështetje të fuqishme në Allah xhallahu ala me kërkim për krahas nga ana e tij do ku lidhen me librin e tij me lehen Allah xhallahu ala të të marrin fond inshallah do të marrin fond ato zatin pak e më shumë ku e di sa po kanë fond s kanë çare pa marr fond ka se nuk ka mundsi me i rezistu zytja e shejtanit goditjes nga ana e Kuranit nuk ka mundsi me i rezistu përvesën qovë se, ajë që gjunë është i dëpt, ajë që gjunë është i dëpt, po, ti mund të marrë është një shkamp, apo, dhe me te me te përplasë për ftyre të armikut, tja bëshë për shesh ftyren, njëti në guri me kapë miju, së në gjunë, të komë të ja gjunë, guri është qaj guri, po, përbërenëci është kush për e gjunë në gurin, a e kuran, ky kuran është Këtë doa kanë pasë ata, këtë kët mësime kanë pasë ata, edhe na e kemi. Por ata kanë pasë goditin e fuqeshme, kur kanë gjutë e kanë bërë për shesh i blisin. Dërsa na të likë si fmi për e gjuin për të komë të ti, s'po godesë me ta si duhet, andaj po trimërojëtaj dhe përna godet. Për andaj u shtra tajnau që kur të ka bëshgurin, tja për plasësh mirë për ftyre e pas ta e shesit bëndsytja e ty. Këse e kefu qinë, ke armatimin, lidhëmë Allah në gjellë gjellë aluhu, me fjallënë ti, kuptajë, esë për para, kemën dhe të bidhë për Allah në gjellë gjellë aluhu, e lëtë marrin fund, të probleme me lejnë Allah në gjellë ala. Qësef, vazhdojë matutja, masur qëtësa, ndodhën këto, vazhda, vazhda, vazhda matutja, me sabër, me këmgule, me insistim, me lejnë Allah në gjellë ala, dikur marrin fund, marrin fund, Në ndihmovë të kundër të nërmikët në arruët nga keqa, nga keqa ati. Kemi një telefonat që duke pritë, një në kuadrojmë. Salam alaikum. Aleikum, salam, marham të Allah. Edo i herë në telefonën, ma herë që tira në telefonën që të është për, për një njerë që të është aldovë këtë njerë që ajë. Kone, më do që 4 vjetë për jesha i gruve. Pa? Tashë të mija po ma impunojnë, më në ku marë gru tjetër Oh. që ata kish mërë mërën e dëmëhojgja tyve për kësaj puna se ta e njëri kushën shpi nuk i herë përve të shika të vetë asë që ta vanur që nga shkuen se kërkush si ka hinë shpi atina dhe dhjënë të kaprish mas mërëm të shku të që ata dhjënë që kaprish që ka dof një që ka dof i grahoj që ka dof vë shku në shpiqinja ato në e tash që ata mërë mërën e dëmëhojgja për, për kësht E qka, për majhë për majhë. e qka mundëm na me bon këtë dretimë? Ja me... e dhe që po me menimet e tua. Menimin ta qa po ta mermeni. Në ta shumë i martu. Spo ti qa me bon. Aja gruja e para, o martu, dikone o me ja, te... Të... Ja, ja, ja, e që jasë u martu, aspo na më të babaj dhe të rënjën që aty. Ka up një 3-4 kjë lahet. Nja një, një kanë botë të të më djetë. Dhe i frikë së më kanë lomi, po së ta shë më kanë që fu. Pa, pa, pa. E se të dhe dhe është të një bëndë. Allah e të një mu. Allah e të një mu. Ula kjo një situatë e komplikume. Një dhapë i grus. Gruja omejt pa martu. E ti, e ti, e ti, e ti e martu. Përsëri me grun tjetër. Uh, me ne që edhe ti e dhe është përbo pak sabër në shtëta. Me prit pak. Me prit pak. Mas me shukë grun me një hera. Shikaj, a jo mejt pa martu e e gru. Ka jo ka rithmi. Të ashtë ti e që keboj e di që a fajton është a baba i saj, që a i ka ndikun këtë dretim, por a i e ka kalu. Duhet tash të bët për pjekë maksimale për pajtim. Duhet të bët për pjekë maksimale për të pajtu. Qysh dhe që është e mundshme për të pajtu? Qysh dhe që është e mundshme për të pajtu? Për të reglu, edhe aso i grus, edhe me hmitët tu, qysh është e mundshma të? Epse kjo përlem kërka një tretim më, të gjerë, më të thëluar, Nese ke mundësi këtë problem, do të të të bësh edhe ose të shkruar me dërgu në me dërgu në faqën të në internet, ose do të të të bësh të mërkurën në emisionin që është do të të ekskluzivisht i rezeruar problemet e juaja. Në të mërkurën në uratet gjys, e gjysë, me hoqjin e ndërruar Mohamed Fendi Dermakon, trajtohet në kodrët e emisionin kam një problem Kto emisione që këto probleme, këto pyetje dua të them që janë probleme, problematike të rënda. Andaj, uh, mund të prezantoj edhe hoqës, inshallah, kështu si problem, që të ketë parasysh ai të ketë ku edhe pak edhe nëse është qelluar nga çdo aspektë, por ti mos heziton nëse ke nevojë për ndim, shtesëm këndërtim, ta bësh një të pyetje edhe të mërkurën, inshallah, edhe, insha edhe besoj që edhe nga hoqja nderu do të mund të marrësh ndonjë. Me siguri do të marrësh ndë një sugjerem, ndë një propozem, ndë një zidhje shtes, që mund të dihmojnë inshëllën të kalimë në kësaj krize. Allah të dihmojnë dhe ora shënën kohën kërë ne duhet të ndahemi dhe t'ja për fund të të emisioni. Kërkon falin nga shikues në ndërruar që nga njere si pasojnë ndështë e zgjatje së piesë së partë të legjeratës, po zum gojm të drejtën për të telefonuar pastaj, por nganjë temat po janë të tilla që po kemi noi me zgjat. Edi që kemi noi me pyetje, por besoj që ato problemet që po i trajtojmë në pjesën e parë janë interesante dhe të rëndësishme për neve dhe na shërbejnë për të rregulluar dhe përmirësuar jetën tonë. Por gjithashtu edhe nganjëra disa pyetje po kanë për noi parë pak më të zjeruar nga njëra se nuk ka mundësi vetëm shkurt e këngjë nganjëra po është logaritë ati që telefonenë, por, si dhe qoft, rham në dhe që është takim javur dhe nuk është i vetë me gjatjave, s'ka dhe takime tjera dhe në qoftë se nuk ke patë mundësi të inkodrosht të hanën, inkodrosht mërkurën, s'ke patë mundësi të inkodrosht mërkurën, inkodrosht të pramëtën, s'ke patë mundësi më në inkodrosht këtë javë, inkodrosht javën ashme, bani pak sabër dhe vazhdojni me e, me insistim për të inkuadru dhe me le në logellavala së shpejt dhe të kërë një sukses. Ju që këni mbet pa ju inkuadru e që une para prakisht ju kërkoj halalëk për ndoshta pa mundësin e inkuadrimit, por ju e di që në kuptani se nuk ka të bëj ke meneve, por natyra e emisionët është e tilë që është e kufizuar dhe gjitha është të telefonatet jenë të shumëta, nuk po ka mundësi të gjithë të inkuadruanë. Por ata që mbetën pa pa u inkuadruar në këtë emision mos të dekurajohen, por le të vazhdojmë ë trokitin e derës, po të kushtimisht në emisionet e tjera që tu bëa zgjidhje dhe që të kemi mundësi t'u ofrojmë shërbime, sikur që po mundojmë të ofrojmë edhe të tjerëve. Allahu xhallahu anaboft vazhdimisht në shërbim të së vërtetës dhe të së mirës. Allahu na mundos gjithmonë mund që të jemi nga ata që kontribuojnë për të mirë, i ndihmojnë të tjerëve. Dhe duke unë dihmuar me zvetit, ta meritojmë edhe në dihmin e Allah të madhruar. Shëkuet në ruar, këtu në iapin fond dhe dherën të kimin arshëm, Allahu ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.